ספר עובדיה חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת אדוני, וציר בגויים שולח, קומו ונקומה עליה למלחמה. הנה קטון נטתיך בגויים, בזוי אתה מאוד, זדון לבך, הישיעך. שוכני וחגבי סלע, מרום שבטו, אומר בלבו, מי יורידני ארץ? אם תגביע כנשר, ואם בין כוכבים שים קיניך, משם אורידך, נאום אדוני. אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, איך נדמית, הלא יגנבו די ים. אם בוצרים באו לך, הלא ישאירו עוללות. איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. עד הגבול שילחוך, כל אנשי בריתך, השיעוך, יחלו לך אנשי שלומך.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 וירשו בית יעקב את מורשיהם. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לחווה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. וירשו הנגב את הר עשיו, והשפלה את פלישתים, וירשו את שדה אפרים, ואת שדה שומרון, ובנימין את הגלעד. בגלות הכל הזה לבני ישראל, אשר כנענים עד צרפת, בגלות ירושלים, אשר בספרד, ירשו את ערי הנגב, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה לה' המלוכה. עד כאן ספר עובדיה.